Sii karibu katika shule ya Biblia katika timawiiki. Leo tarehe 6 Mei afu mbili na moja e, tumesomewa mlango wa 38 wa kitatu cha mwanzo. Na jumla ya mistari kama thelathini hivi ni mingi lakini tutaipitia yote karibu tutaimaliza. Eh mlango wa 38 na e, tutaona mambo makubwa matano. Kama ilivyosema na turudia kusema Hatuju hapa kusoma historia ya Biblia, unakuja kusoma eh kuweka maisha yetu. Uwarisi, makusudi, ndiyo makusudi ya ili neno. Eh. Kama ningekuwa vitabu vya historia vingekuwa viko vitabu vingi vya historia vishaanika na vikazeeka. Eh. Kwa hiyo kitabu ambacho akizeeki basi sio historia, kitakuwa ni kitu kinaishi kila siku. Eh, kama kuna vit historia nyingi zilishazeeka na sitaendelea kuzeeka, lakini neno la Mungu E, lipo kwa muda wa miaka karibu 6000 kila siku. Kwa tunasoma haya mambo tunasoma mambo tano leo kwenye manguo 38 e, ambayo ni makusudi ya Mungu ni, ni application katika masheto ya kila siku. Eh we, watu wengine pia walioko hapa na tulio pamoja kwenye kusanyiko na hata wanaotufuatilia kutokea mbali. Hatuta hatutawahi kuhubiri wala hatutahubiri na hatujawahi kuhubiri e, kwa lengo la kupata ujuzi wa mambo k yake hapana ni kujua na kuyafanya sehemu ya maisha yetu inaitwa e, application. Kwa e, tu, tu, hilo na na kwa sababu hiyo basi tuwe wepesi kwa kufuatilia eh na kujua kwa sababu sio swala la watu wengine ni sisi na neno la Mungu. Um e, mlango wa 38 umetofautiana kidogo na mlango wa saba Tulisema huko kiliopita mlango wa saba tuliona Yusufu akiwa nauzwa na ndugu na zake na ilitokana na chuki na chuki haikuwa kitu kingine na chuki iliyotokana na wivu na, e, na tukaona kwamba ukisema wivu unaongelea maisha ya mioyo ya wanadamu eh mbali na sisi na hata sisi hapa kiwango kina tofautiana na jinsi tunavyosikia neno na Mungu hivyo tunaendelea kutengenezwa e, kwa hiyo tukaona waliuzwa sasa Mungu ana makusudi tofauti sana katika kuandika neno eh leo anatupa taarifa tofauti kabisa e, wala hatusikia chochote kuhusu Yusufu na sasa na mlango wa leo utohusu ndugu yake Yusufu kaka yake mmoja wapo anayu kama Yuda e, na baada ya mlango huu wa 38 kuanzia 39 kwenda mpaka mlango wa mwisho wa hamsini wa e, kitabu hiki itakuwa tena ba, ni habari za Yusufu jinsi alivyo baada ya kuuzwa maisha yake alivyoendelea alivyofikwa gerezani na nini e, na yote ni kwa makusudi hayo ya kujifunza E, na uno anajua sasa sasa kama Biblia na yani kama tibio na mlangu wa 36 mlango wa 36 nyuma tuliona uhusuhu Esau tu eh Mungu katika hekima yake katika roho mtakatifu wa Mungu analeta tu vitu wakati mwingine havifanani eh makusudi ili kusudi aweze kutulinganisha anaweka giza eh na nuru pamoja au jirani ili kusudi tuone uzuri na ubaya wa giza eh na wa nuru pia eh kwa hiyo tutaona mambo ambayo hayavutii sana katika mlango huu wa 38 ya Yuda na tutaona tofauti ya waziwazi kati yake wote ni wana wa Yakobo lakini kati ya mtu anayemsikia Mungu mcha Mungu Yusufu na kaka yake Yuda eh ambao mambo ambayo sio mazuri sana hebu sasa katika kwa hiyo tulisema tu tuone mama tano katika mama tano mtu angalie tuyaone kwa ufupi mambo watano eh kwanza wa mstari wa kwanza mpaka wa Saba hivi tutaona eh fundisho linalohusu eh tabia ya kuondoka kati ya ndugu mtu anapoondoka kati kati ya ndugu akaenda mbali mambo gani mara nyingi yanatabia kututokea tutayaona eh. kwa hiyo tabia ya kuondoka kati ya ndugu na kujiunga na wa. na na taifa la waovu au na kundi la waovu au marafiki wa kiovu eh. tutaliona E, na ni kwa lengo la kutufundisha na kutuwasa na watoto wetu na watu wengine. pia tutaona kitu kinachoitwa uzazi wa mpango katika Biblia. E, tutaona kuna mtu anaitwa Onan mwanae Yuda, mtoto wake wa pili ambayo alifanya tukio ambalo linatumika mpaka leo la uzazi wa mpango na tutaona matokeo yake sio mazuri kimsingi. Eh uzazi wa mpango Biblia haiongelee uzazi wa mpango ama kwa ubaya kwa uzuri. Kwa so halikuwa limeingia hata kwenye fahamu za Mungu nadhani kwamba binadamu angefikia pale lakini kwa sababu Mungu pia ana hekima anajua akatuwekea kitu kinasema okay hicho ninacho nakijua kitakuja ngoja niwape mfano mtu aliyefanya uzuri mpango alimuua eh tutaona kwamba ujumbe anao toa kwamba ukikataa okay, kujaribu kwangu ni taswira yangu ni kuua eh eh tutaona pia hoja nyingine ya tatu inayosema roho ya asharati ya Yuda na mkwewe Tamari. E, kuna Tamari e, mke wa wanaye actually ni zaidi ya wanae mmoja. Wanaye Yuda. Roho zao za uasharati. Tunaona baba huyu Yuda eh ana moyo wa kutafuta makahaba. Na yule binti au mko wake Aki tu baba yake, baba mko wake ametokeza sehemu, anajifanya kahaba ili kusudi anaashike na akanashika. Kwa hiyo unaona anayejitengene anayejiandaa na aliandaliwa wote wana roho moja. Imo kwenye Biblia hauwezo kaiaacha. Ndiyo songo makanisa yanaakataa kusoma Biblia kwa sababu yakigusa sehemu inakuwa kala moto. Lakini ndio jukumu la Mungu kutu kutufundisha. Amina. Amin. Eh, na tunapenda kusikia sauti za uhai wa eh, hoja nne tukaoona ni hoja nayo sio nzuri na usaiko kwenye biblia hakuna jinsi unaweza kufundisha kitu kingine inasema unafiki wa mwanadamu eh na tabia ya kujipima na waovu tukidhani tunakuwa wasafi yani mtu anasema mimi ni msafi sijawahi kuuwa lakini anatoa mimi Eh unaweza ni msafi lakini kwa mbele ya Mungu wanaonekana wote ni wabaya kidogo. E, ni sana mtoto mwanafunzi anaenda anapata e, grade ya ya D. D kwenye mtihani akajiona ni bora kuliko aliyepata grade ya F au E. Za chini zaidi. Wote sio nzuri. Eh ni wapate alama ya A na B huko juu za unafiki na tabia ya kujipima sisi kwa sisi tukadhani tu, tuna viwango vizuri mbele za Mungu. Utaliona ni vitu vikubwa vimekuvuta. Si, ni vitu watu ambao kwa vipata kirahisi sana katika hizi jumbe. Paka ukae chini, Utafakari na Mungu aweze kukujuza Hoja nyingine tutakaiona na ya mwisho tutaona pia au oh, yes ya mwisho. Inasema hata ndani ya waovu Mungu hujitwalia watenda kazi vile vile. Eh Mungu anaowe tutaiona mara nyingi sana anachagua vitu vichafu, vitu viovu. Anavitakasa na kuvisafisha halafu na kuvituma katika, katika kazi yake mfano mzuri ni ni mwanamke msamalia hiyo mwanamke msamalia alikuwa kahaba kimsingi au alikuwa ni asema ni nini zinzi whatever. alikuwa ameolewa na wake watano na naume watano na alikuwa hajaukufa hawakufa waliachana achana kana ame. kama tunavyoona leo hii Unasikia, mana, sii, mana, mana mziki umoja, ni, ni na unasikia mwana si mwana mwanamuziki mmoja nimeachana na fulani nimeanza ba, na fulani baada ya mwezi nasikia huyu naye ameniuzi nimeenda kwa mwingine na sio ni cha jamii na watu wanaenda hivyo sasa hata watu wa namna hiyo mungu hata watumia wakiwa hivyo lakini anawanyofoa kule anawatakasa na kuwatuma katika kazi mfano mzito kama leo ni katika watoto watakaozaliwa kati ya hili tukio la uzinifu Eh lakini kicho la lazini la furaua sharati. La Yuda na mke wake Tamari. Mtoto mmoja anaitwa Peres. Huyu Peres tumemwona anakuja kuwa ni uzao uliokuja kumzaa Kristo pia. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuchukua watu na kuwatakasa. Na ninifundisha muhimu pia kwamba usiangalie sijiu. Unajua leo wanadamu hatuna tabia ya kujishuku kujionaovu wetu. Lakini tabia ya wanadamu wenye nzuri kabisa. A, kwa kawaida anajiona hafai hasamtush hamstahiri Mungu. Ndio hivi wanadamu tunazoea kujihesabia haki, lakini kama ha, hauko katika wale wanaojihesabia haki, tulio tayari kujiona mapungufu yetu, na wakati mwingine tukadhani kwamba Mungu hat, hatumfai. Mungu anasoka pana. Mkiacha, mkiwatoa, mkiwatoa mkitoka kule katika yale machafu na uwezo wa kuwatumia kwa ajili ya, ya mpango mkubwa wa Mungu. Sasa baada kunazo hoja tano za utangulizi, nimswa sasa tueni hoja moja baada ya nyingine. Unaweza kusema sasa kichwa cha somo ni nini? Kichwa cha somo ni yote hayo. Ila naweza nikasema na ndio ujumbe. Kile ile ujumbe wa pili. Wa, kwa kwa sababu ndio unaone ujumbe kama huo upati sehemu nyingine kwenye Biblia, kwenye mabango ya 38 wa kitabu cha mwanzo. Ujumbe wa mambo ya uzazi wa mpango. Kwa tutaona eh unaweza kusema eh, uzazi wa mpango aliofanya onani na matokeo yake mabaya. So ni kama kitu ambacho cha tofauti kusemwa nyingine. Hivi kitu vingine vyote tutaiona same nyingine Ina, inajirudia inajirudia lakini zinazojurudia lakini hiki tumekiona sehemu moja Nacho kinatuma ujumbe ambao eh ni mkubwa kwamba Mungu hapendezwi na matukio kama haya ya uzazi wa mpango. katika ile hoja ya kwanza. Ile, ile hoja ya pili tutaikuja baadaye. Tuanze na hii ya kwanza. Inasema hoja ya kwanza inasema kuondoka kwa Yuda kati ya nduguze na maisha yake mauvu. Hem na mstari wa kwanza. Anasema, ikawa wakati ule tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa saba. Anasema, ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa nduguze akamfikia mtu mwadulami jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu mkanani jina lake Shua akamtoa akaingia kwake naye akapata mimba akazaa mwana." akaamuita jina lake Eli akapata mimba tena akazaa mwana akamuita jina lake Onan akaendelea akazaa tena mwana mwingine akamuita jina lake Shela naye yuda alikuwa huko kezibu alipomzaa Yuda akamwoza mke Eli mzali wake wa kwanza na jina lake huyo mke alikuwa Tamari naye Eli mzali wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana na Bwana akamua Tuishia hapo kwa tunaona Yuda Hoja tuoni ona ni kuondoka kwa Yuda kati ya ndugu zake. Unaweza kusema sasa tunamsoma Yuda pana. Ili ni maana ni masha yetu. Huyu eh huyu ni kuondoka kwa kwa mtu kati ya ndugu zake ni kutoka sehemu na kujulikana na sehemu siko julikana. Eh ni unatoka ndugu ni watu wanaokujua na wewe nini. Eh E, kwa roho ya kwa Mkristo wa agano jipya mimi na wewe ni kutoka ndani ya kanisa lililokulea au sehemu ulipokuwa unalifa uka, ukaenda sehemu nyingine Ukatoka kutoka nje ya kanisa ni taswira yake unatoka kati biblia ndugu ni mtu aliyeaamini pamoja na wewe e? ni mfano wa wa mtu, Yuda anapondoka tunamuona ana kwanza ana inamsababishia kule kuondoka tu. Inamsababishia vibaya. anamuoa Shua mwanamke mkanani ambaye tangia katika vizazi vya tangulia vyote. Mungu alikuwa anasema pana msioane na hawa watu wasiomwamini watawapo. Na tushadiona nlicho alichofanya Esau ndicho alichofanya e, na Ishmaeli na wengine wote muda wote Ibrahimu alikuwa anasema pala okay, Yuda sasa ni mjukuu wa tatu sasa ni ni kitukuu wa Ibrahim eh Yakobo mjukuu mtoto wa Yuda sasa ni kitukuu like, kwa hiyo tunaona tayari yashajichanganya e? lakini pia haishi kwa vibaya kwa sababu ya kule kuondoka em, em, em ule tusome anasema ikawa wakati yu, ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake akatoka kwa ndugu zake eh mbele tunamuona anamwoa ule mstari wa wa pili tu anasema huko akaona binti wa mtu mkanani jina lake shua akamtoa hii ndoa haikuja kuzaa mambo mazuri so kwanza hii ndoa manake huyu ni mtu ambaye anaenda anaoa eh, kwa mipango yake hatuoni hata ndugu zake wanashiriki katika hii ndo leo hii ndivyo wanaume walivyo na wanawake vile vile anaenda unasikia amemingia mke fulani anaishi ana, ana, ana naye Ndiyo ndoa ya Yuda hii hatumuoni Yakobo na Yakobo alikuwa bado hai kwa soko la mlango wa 39 nanini, nani. Mwisho, na nani na nini mpaka mwisho Yakobo anakuja kufariki kwenye mlango wa 49 pale. Na ndugu zake wote kutoa nani ndo alikuwa wametoka kummuuza walikuepo lakini yeye anaenda tunamwona anaoa huko huko ameshuka ametoka. Na mara nyingi Biblia inapokuwa inaongelea tukio baya inatumia neno kushuka. Tulimuona tulimuona uh, tulimuona uh, uh, ni nani ni kwa mwanango wa 16 kitabu chao waamuzi ni Samson Samson alishuka kaenda timu na maeneo yaya akaona mwanamke huko akamooa na ndoa yake ilimuua huyu Yuda anazaa watoto watatu wawili wanakufa na wote wanakufa kutokana na Mungu anasema walikuwa wabaya matendo yao wewe kwamba ile ilikuwa ni ndoa yenye baraka ya Mungu wewe uniamini ni ndoa hiyo huko inaolea ina, ina watoto katika utaratibu mzuri E, na yote tunaiona inatokana na mazingira alipochukulia e, alichokifanya alipoondoka. Eh. Em twende katika kabla twende katika mwanzo wa 34. Huko kuondoka ondoka tunao kujifunza pia kuondoka. Tunamaona Yuda anavyoondoka, anatoka katikati ya watu wake. Mwanzo wa 34 mstari wa kwanza dada yake Yuda anaitwa Dina tuliona anasema basi Dina binti Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo akatoka kuwaona binti za nchi yani ana mara nyingi na aliyomkuta pale Ribako alinajisiwa mara nyingi tunapotoka katikati ya kusanyiko katikati ya watu nao kujua utakachokutana nacho nje ni chochote kidogo mm e, katika hii hoja tuende ukaitafuta katika agano jipya tuende katika mlango wa 15 wa kitabu cha Aruka yani haraka kwa ajili ya muda ukap 15 bina nasema mstari ule wa wa 13 eh ukap 15 13 anasema hivi anasema hata baada ya siku si nyingi yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali ngari alichokifanya ukishotoka katikati ya watu wako aliposafiri kwenda nchi ya mbali eh akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati ndicho alichokifanya yuda vile, vile. tutakoje kuona yuda anaoa kwa uasherati anaishi na, na mke wake pia anakufa eh na mke wake pia sure anakufa eh kwa hiyo ni vitu ambavyo Mungu haviweke kwenye Biblia kwa bahati mbaya anakuwa anatufundisha eh na sasa nawa sema kwamba ina maana tusitoke kabisa labda inaweza kuwa ndio swali moyoni hapana. E, kitu mara nyingi watu hutoka bila ku tweet mwanzo ni mama kautu tuweka nitaeleza nita hiyo baadaye mngoni ni mtu kwenye historia ya nyua kidogo. tulisema jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Eh na mngoni mama hamsituiona ni kwamba ni pamoja na kuhakikisha kwamba uende kutafuta riziki. Waende ufanye chochote kile. Kwani riziki zinapatikana popote pale eh ni ni bidii na baraka za Mungu zinazoosika. lakini eh, tusije tukaweka mbele eh, vitu vingine. Kwa mfano hata Yuda mwenyewe alikuwa ameenda kama kukata manyoya huko. Eh alipokuenda kwa ni katika ma, majari ma, mambo ya kufanikisha mipango yake ya kiuchumi. Ambayo sio kosa lakini tujue hatari zilizopo pembeni yake. Leo hii mfano wake mzuri ni utaona kwenye maisha ya kila siku kuna watu wanaoitwa madereva long distance unasikia dereva anaendesha lori kutoka hapa kwenda Kapiri posh Zambia anaenda Kongo Lubumbashi kila mji analo laza gari anakuwa na kahaba pale eh kule kuondoka unasema kuondoka kuna soni kuondoka kitu cha kwanza kinachosema ni kuondoa uwajibikaji Leo hii utasikia utasikia wanaume wanawake anaikimbia ndoa anasema ndoa inamtesha eh ndoa imekuwa mzigo eh huyu ameniletea watoto ambao si wangu anakimbia lakini kimshinga anakuwa anataka kwenda kuwa huru kufanya kama huyu we, kama Yuda vile vile kwa sababu hivi vitaliyofanya Yuda singemfanyia nyumbani kwa Yakoba naona aisee singeikuwa Amina Amen. eh ndivyo hivyo kwa tunavyoona viko katika maisha yetu kila siku eh Um, lakini unaweza kuifananisha na kitu kingine pia kule kuondoka. Leo hii una unaifananisha na mtu anayekwambia "Maimaliza, an, an, nimefikisha ishirini anaondoka kwa wazazi wake, anasema anaenda kupanga." Hiyo ndio mfano wake. E, unaenda mbali na kuhakishia usalama wa maisha huyu mtu akiwa nyumbani kwa baba na mama na ndugu zake anakojulikana na huyu anayekwambia ameshaenda kupanga haulingani wajibu haulingani kuwajibika katika maisha hata kama ungekuwa ha sio watu wa kanisa mara nyingi watu wanaenda kupotea na kuharibika katika dhambi kama hizo na hii ni sehemu nyingi tushaiona tuiona pia katika eh, katika kitabu cha Ruth Ruthi mlango wa kwanza pale eh? sina muda wa kwenda huko lakini tunaona kwa kuna familia ya Naomi Rahimelek wakaondoka kwa sababu za kiuchuma kutoka kwenye taifa la la Mungu sehemu ambapo alikuwa anamwabudu Mungu wakaenda kuishi kwa Moabi wa, nao wakatifua huko huko hmm. kwa hiyo hii sio bahati mbaya Samson anaondoka na fiwa kule Yuda anaondoka na na Elia na na Ona na na shua mke wake wote wanakufa kabla ya muda tunaona hawa nao wanaondoka wanatoka wanachia kanisa wanachia kusanyiko la Mungu wanaenda eh hawa kina, kina Naomi anakufa Kilion anakufa Marlon anakufa Elmerick anarudi Naomi cave peke yake ana jamani msiniite Naomi mniite Mara. anaenda anarudi akiwa ameshakula chakula cha Mungu haweki vitu kwa bahati Amina. Huvipati sehemu nyingi lazima tupate sehemu fulani Mungu atu, atu, atu Kabla tuyafikiria kono kasi tunapanga asi leo hii mfano wake ni unakuta mtoto labda amemaliza si form form 6 mtoto anakaa ubungo chuk, kiko ubungo mtoto anakaa uh, upanga kiko choko kiko upanga lakini anakwambia anatoka naenda kuishi hostel huko hostel ndio hayo hayo, hayo anaoendelea eh kwa hiyo ni, ni ujumbe mkubwa ujumbe mkubwa eni jambo kubwa Waku kwa eme katika kitabu cha Matayo lango 15 en, tus, ujumbe, waku, eh tu ujumbe tunao pata matayo, matayo 15 pana nini Matayo 19 sana so. mtayo 195 anasema hivi mtayo 13 usome huwa alafu nitafafanua vipi anasema anasema hivi 19 anasema Anasema, Yesu ndo ananena kinywani Anasema akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamae, hataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mbona anachosema? Mtu akishazaliwa kwenye familia, anaondoka akiwa haendi kupanga, haendi kukaa popote pale, haendi geto. Siku hizi inaitwa ghetto. Yuko geto. Anaondoka akiwa naenda kuambatana na mkewe na mmewe hapo sasa ndio makusudi kwa sababu so Mungu acha kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba akifisha miaka 18 atamwacha ataenda akatafuta makazi yake na leo inaonekana ni dhambi kijana au binti kukaa nyumbani aliyemeka miaka 20 na kadhaa eti bado yupo nyumbani na wazazi wakati mwingine wanafikiria kuwafukuza Wan, ni, ni ni ujinga kimsingi ni ujinga hata kama Mungu aliemza aliemweka pale akazaliwa pale. Anakuwa na makusudi. Eh. Sasa inaweza kutokana na vijana mwenyewe, inaweza kutokana na na, na na na na wazazi, inaweza kutokana na pressure ya jamii, inaweza kutokana na uj... vivyoote hivyo lakini ni kinyume na mipango na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tunaona matokeo ya hizo safari hiyo mitoko sio nzuri, ni kuharibika. Na, na roho za keba ndo aliyo Yuda. Eh? ni ni ni kupata hasara vile vile leo hivi vijana wengi wa, na sio vijana kwa maana waalika wa, hilo lakini na wakubwa vile vile mi, hii tabia ya kutoka tu akaenda kaishi popote pale anaweza kaamua kaitelekeza familia kaitelekeza watoto kaitelekeza wazazi akafanya ni nini anasema niko na tafuta si nini huwa haizai matokeo mazuri hayapo kuyapata eh uyapata eh emtuende katika to emtu nimegoni mwa matokeo matokeo mengine tunapata ni emtuume msali ule wa ne eh, msali ule wa wa 7 eh kwa hiyo ndoa inafanyika ina matatizo lakini lakini pia inazaa vitu vibaya Mstari wa saba 8 eli mzewe wa kwanza wa yuda alikuwa mbaya machoni pa bwana na bwana kamua. usinge chegemea mtoto aliyezaliwa kati ya mchamungu. Bona bwana ni waovu wawili lakini ni mtoto mjukuu wa Ibrahimu au kitukua Ibrahimu mtoto wa yakobo huyu mjukuu wa isaka wa Mungu wa kweli kweli alafu aenda akambataniana na makahaba wa kanani lazima watoto watakufa basi leo hii wanaanza labda asifa hata kimwira kafa kiroho akawa yani ni wale watoto ambaye. Unajua unaweza kama ukatamani asingezali. Lakini tunajukumu jukumu wazazi. Tunajukumu jukumu wakubwa. Tunajukumu jukumu wa acha Mungu kujua haya mama. Amina. Amina. Tumelala. Tuamke. Naam. Kwa hiyo na kwa hiyo tunaona huyu eli anakufa kabla ya muda. Biblia inasema soma katika kitabu cha Zaburi Zaburi ya hamsini na a, okay tuseme ule mstari kabla ya kwenye Zaburi. Tuseme anasema naye Eli mzari wa kwanza wa yuda alikuwa mbaya. Tunaona sababu asingetegemewa kwa mzuri. Na wa pili naye anakuwa mbaya vile Na hata watatu baba alikuwa na wasiwasi anasema huyu naye mm, na wasiwasi atakufa mm. huyu. Eh unaole ukatabiri leo hii kuna watu vijana wanakufa. Hapa katikati kuna mamama. Mama, watu sio wanaitwa kama celebrity, wanamiziki, ana wanakufa hawajafikisha hata miaka 30 waposi yakina kanu mbao mekufa yakina lakidube dube sijia yakina tupaki si, ya, si ya, wanakufa utafuta nani biblia inasema katika zaburi ya hamsini na 55 55 55:20 mwisho mstari wa 3 hem tuende pale ama neno tuyaweke ukishasikia neno huko kwenye biblia hata kama halivutii wewe lishike wewe jue kwamba hilo ni neno tamu kwa sababu Mungu amelisema eh? katika zaburi ya tano mstari ule wa wa mwisho. Eh ukifika da 55 mstari wa, wa mwisho e, wa wake kabisa pale. Ni mstari wa 25 nasema na nawe eh Mungu utawateremsha wafikirie shimo la uharibifu. Eh ndio waki eri Eliphaz. Ndio waki onani ni Watu wa damu na hila hawataishi nusu ya siku zao bali mimi ni hawa watu wanaokuta wanatoa damu wanakuta, wanakuta, wanakuta kafara ili kusudi aweze kuwa juu katika fani yake ndio watu nakuta amechorwa matatu kila sehemu ni nini ni, maisha yake ni kutoka kwenye washirati mmoja kwenda mwingine kwenda mwingine kwenda mwingine mmoja anasema pana hawa watu hawatafikisha nusu ya siku zao Je, Mungu anasema kwamba watu wote watakufa kabla ya muda, panaasema wacha Mungu wangu watakufa watashiba siku. Watu wanashiba siku mpaka anasema ba nani simemona alimwambia alivyotoka kumwona Yesu shaziweka yule mzee Ruka mlangu wa P. Akasema sasa bwana imetosha. Nimeishi ni muda mrefu. Nimeona kila kitu na hata mwisho kabisa nimeona masihi wa Bwana sasa ununichukue tu yaani sina upungufu huyo mtu hawezi na alikuwa mzee anasema alikuwa na miaka mingi e, na hata yule yule Hana binti Fanueli wa kabila ya, ya Asheri alikuwa na miaka 84 tangu awane na mke wake na mke wake alikuwa na miaka mingi hao ndio waacha wanakuwa wanaishi Eh, mbona unasema wa, wa, watu wa damu? Eh, watu adamu, ifi, ulize, mtu wa damu. Hivi hebu niulize, mtu anayefanya masharti kila akipata memba anaichomoa, utamtoa kwenye kundi la watu wa damu? Amina, unaweza kumtoa kwenye ile kundi? Hawezi kumtoa. Unaweza kusema kwamba haimo kwenye kundi la watu wa damu? Atakuemu? Atakuemu? So wale watoto wanakuwa wana, wana na damu wakati wanakufa. Eh, sasa unajisomabona kama somo hili gumu sana. Hili somo sio hata kidogo. Yeah. Ini la kweli kabisa. Jukumu letu ni kujua sauti ya Mungu. Sasa nataka kujomalieni somo gumu sana. Na, na, na sio gumu kama nasema neno. Kwa so, na pia kwa subabu, mimi, wa 38 na, na wiki ijayo kwa kama kuna mambo mengine kama hayako kwa mlangu wa 39, huwezi kuacha kuya sema kwa sababu ndio yanayofuata. Eh wewe unafuata mlango wa 40. Kwa hiyo sijui kimsingi nimeshasoma kile kitabu chote bali nyingi lakini sijaanza kutafakari kwamba ni nini tu tunakuta mle. Ukikuta kuna eley ame kabla ya muda unasema hizo habari. Ukikuta kuna Onan anafanya uzazi wa mpango anakufa na wewe unasema hiyo uwezo kaacha kuisema leo makanisa yanachofanya kishaona hiki mm, kitu akiendani na dunia ya sasa wanakiweka pembeni. Na ndiyo sababu wameamua kuweka karibu Biblia yote kwa so, sababu Biblia yote inaendana na dunia ya sasa. Eh lakini wewe ulioko hapa unapendezwa na Mungu. Eh anasema hem tumele katika hoja ya pili. Ya haraka kidogo, tu haraka kidogo. Anasema, ninasema hoja ya pili tulione inahusu dhambi ya onani ya uzazi wa mpango. Hem tumsome msari wa nane mpaka 11. Eh tuko katika mwanzo wa na 38. Tuanzie nane, anasema hivi. Nane anasema hivi, Yuda akamwambia onani uingie kwa mke wa nduguyo, ukamoe, ukamuinulie nduguyo uzao. Onani alijua kwamba huo uzao utakuwa wake ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye akamwagia chini asimpe nduguye uzao neno hili kwenye kinjeems anasema jambo hili eh anasema jambo hili aliofanya likawa baya machoni pa bwana basi akamuua yeye naye yani nyuma ya kaka yake naye hamu. Hii sio hii sio familia iliyobarikiwa. Hii sio familia inayompendeza Mungu. Hii sio hawa sio wakristo wazuri. Ivi vifo sio vifo vizuri. Eh, ulikuwa taskia, siji kuna laana ndani ya familia, siji namna kuvunja laana na nini? Lala nyingine ni imani, yetu tu. Eh? Nime, laana nyingine ya wanadamu ni nimeona. Biblia nasema hakuna laana, eh, hakuna laana, hakuna uchawi juu ya Yakobo kwenye neno la Mungu tunasema kwenye hesabu neno la Mungu neno ya Yakobo unaposema Yakobo au Israeli unaongelea uzao wa, wa Kristo, walio katika Kristo Yesu Anasema hauwezi kwa laani ha, uwezi kwa mlaani mtu ambaye Mungu amembariki eh? Mhm kwa mfano sisi ngatsema kwamba hapa nimefanikiwa sana katika lolote nilipo hapa hapana sina lakini hakuna mtu anaweza kunilaani Hakuna mtu anaweza kuniombea mabaya yakanipata Na wapa tu kama mfano. Nikinipata niki jambo lolote najua hapana Mungu ameruhusu. Labda ameruhusu kama Ayubu, labda ameruhusu. Lakini halitokani na laana, halitokani na na na na, na, na, na dunia tu kuamua kukutesa hapana. Sasa tufike hapo tujue kweli. Eh. Na huko ndo kujifunza hapo. Kwa hiyo tunaona mstari wa 8, mstari wa 8 anasema Yuda akamwambia onani okay tushaona ule. Sasa onani, tushaona kwamba onani ana mtoto wa pili anaambia sasa, eh, kwa mwoe huyu ili kusudi kuna sheria ilikuwa wakati wa hajandikwa lakini ilikuja kuandikwa baadaye. Em katika kitabu cha tuisome hiyo nayo halafu tulinganishe. Tusome katika kukumbukumbu la Torati, mlango ule wa wa 25, tano, la Torati hina tano Tuone kwao kuna kanuni inasema hivi eh tunaanzia msari wa sompako wa 10 tano 28 25 mpaka e, tunajua biblia yetu eh tano kuanzia saba anasema hivi na yule mtu kwamba hapendi kumtwaa mke wa nduguye ndugu aliyekufa manake aende huyo mke wa nduguye langoni kwa wazee akawaambie nduguye ndu, haka nduguye mume wangu amekataa kusimamisha ndu kumusimamisha nduguye jina katika Israeli hataki kunitimizia ya pasayo nduguye mume wangu ndipo wamwite wazee wa mji wake waseme naye naye akisimama na kusema staki mimi kumtwaa mwanamke huyo ndipo mke wa nduguye amkaribia mbele yake mbele ya, ya, ya hao wazee amvue kiatu chake mguuni wake na kumtemea mate ya uso kisha atajibu yule mwanamke aseme mume akataye kumjengea nduguye e, nyumba yake na afanywe hivi na jina lake katika Israeli iitwe nyumba ya mvuli wa kiatu. Towe kufundishwa hii na kijana hapa. Eh. ilikuwa ni maelekezo tu ya Mungu. Kwa hekima ya Mungu kama kitokee mtu amekufa na na wale ambao mara nyingi ni wanaume na ndivyo ilivyo mpaka leo. Tushafundisha kwa nini wanaume wanakufa kabla ya wakati eh, mara kama mbili. Eh, anasema anatakiwa mdogo wake aende amuoe yule mke Alafu mtoto wa kwanza atakayezaliwa wa kiume kama atazaliwa mtoto wa kiume eh au hata wakike lakini watoto wakakubaliana huyo ataitwa kwa ukoo wa yule kijana aliyefariki. Ni hekima ya Mungu. Lakini hatuoni kwamba mtu asipo akikataa akikata kufanya hivyo hatumuoni akiwa na uwawa. Eh tunamuona tu anaaibishwa na kuitwa majina na nini? lakini inaonekana alikuwa na haki ya kufanya hivyo. Sasa turudi tu, tu, katika mlango wa wa 38 na anasema neno hili alilofanya Onan likawa baya machoni pa Bwana basi Bwana basi akamuua yeye naye. Kwa hiyo kilichomuua Onan sio kukataa kumuinulia uzao. Kumuinua uzao ilikuwa inatosha kufanya nini? Kuishaweza kumuua mtu Kweli. Ni kwa hiyo ni hiali ya mtu itamfanya waaibike ni sana mtu ndugu yako labda amepata shida ukashindwa kwenda kumkomboa kulifanya nini Hawaza kukuuwa lakini watakuona kama mtu mbaya ona ni Mungu anasema pana hili tendo kosa la ona ni liona, ni kile kitendo cha kuingia kwa yule tamari na kufanya kukataa kuzao yule mtoto akamwaga aka nje bibi anasema hilo ni nifundisho mojawapo katika njia za uzazi wa wa leo ehe fanya hivyo lakini kwa Mungu eh kama ingekuwa kilichommuua huyu ona nini ni kule kukataa akasema sitaki azaimu huyu mtoto atakuwa siwa kwangu na nini ambayo tunaona hii humu ilikuwa haitoshi kumuua Mungu angeweza hata kumfanya chochote akasema atengwe na nini lakini Mungu anasema hiki kitendo ulichokifanya cha kumwaga nje cha uzao uzazi wa ni uzazi wa, wa mapako ndio unaotumika leo ndicho kinachommuua ona Okay. eh kwa sababu hatuoni hiyo tukio la ukatali ilikuwa halijaanisha kwenye biblia kwamba ndilo la inaweza kutungika mtu. Kwa hiyo na hapa tunaona pia kwamba ni Mungu anayefanya jukumu la kumoo. Unasikia? Unasikia kwenye biblia Mungu ame anashiriki ana, kwenye kuua mtu. Kwa sababu pia unasema Mungu akamoo juu ni mtu aliyemkosea Mungu sana. Eh. Ni mtu aliyemkosea Mungu sana. Hayo unazo kasema sasa ujumbe ni ujumbe wake ni nini kwamba dunia katika ustaarabu wake inasema anatumia imetengeneza ime na njia nyingi si, nj, tunaona kinachoharibu ni ni ni, ni, ni tukio laku, la ku la la kupingana makusudi ya Mungu makusudi ya Mungu tunaona hapa ni nini hebu katika kitabu cha usoma siku ya kwanza kabisa wanadamu alipoumbwa wiki ya kwanza ya umbaji. Soma mwanzo mlango wa 27 28. Mungu anasema, "Hajawaambia emne ndeni mkafanye kazi nyingi sana, emne ndeni mkasome, ndeni mkajenge, nyumba nzuri, apa Mungu anasema zaini mkaongezeni." Yiku, Ilikuwa ni makusanyo ya Mungu. Leo hii ni kanuni kubwa ya dunia ya kupingana na hiki. Katika ustarabu wa dunia, katika ustarabu wa kisasa waki, wa kitaalamu, wa kidaktari, wa kisiasa, wa kila kitu. Eh? Lakini, tunaona hawa wanaopinga kuzana kuongezeka Mungu anajitwalia baadhi humo anawaua kinaona eh kwa hiyo Mungu anaona dunia inapokuwa na hivi inapokuwa na matendo kama haya eh kwa Mungu an an an an anaweza kaleta magonjo anaweza kaleta chochote kile anaifanya dunia kama onani eh katika zaburi ya 127 kwa hiyo muda wote Mungu Anapo ongelea e, muda wote kwenye biblia e, ni makusudi mapana ya Mungu e, kuwa na uzao kuwa na uzao badala yake dunia inasema hapana wamwage chini wafanye mbinu gani Wanyo dawa za kuwa e, mayai yaleli na nini viko vingi yote kundi lake ni la e, sema mwanadada alikuwa hajawa muovu kiasi sasa mpaka awe na mbinu zinazotumika leo hii eh zimeongezeka lakini Mungu anatupa mfano wa mfano mmoja eh anatupa mfano wa kujitosheleza kabisa wa kutuonyesha kwamba hili jambo halimpendezi Kusoma katika zaburi ya saba umesema pale zaburi ya 127 binyo inasema tazama mstari wa tatu wana ndiyo urithi mungu wa Bwana Mungu akiona kuna unga akisema habari za urithi eh aliposema urithi kitu kizuri anaona wala na watoto dunia na hekima yake yote inaona vitu vingine inaona ni kufunga uzazi Inaona ni kufanya yote yale bila kuwacha uzinifu kwa sababu huyu ana e, e, alitenda lile tendo kitu ambacho hicho hicho dunia inaf, haina shida nacho inafanya kama ilivyofanya ona isichotaka ni wana ambao ni ulizi wa bwana Mungu anasema mnapingana nami ndio ninacho kiona pale Anasema tazama wana ndio ulizi wa bwana uzoao wa tumbo ni thawabu thawabu ni zawadi ya juu sana leo hii watu hawataka zawabu ndivo ndivo alivyo sivyo ndivo ndivo lakini unadhani kuna mwaka Mungu alisema akisema sasa ah yale maneno Niliowahi kuwafundisha zamani muda wake umeisha leo sasa tu geuke twende upande wa pili. Haipo. Mimi neno langu litaishi mpaka milele. Sema mbingu na dunia zitatapita lakini maneno yangu hayatapita kama. Hicho ndicho nlicho Mungu alichosema. Mungu kwa sababu ya hikima yake atitoa neno anajua hili neno litaenda mpaka mwisho wa habari. Mwisho wa dahari. Kwa sababu so, ana uwezo kujua matokeo ya baadaye. Kwa hiyo na kuna vitu bado Mungu alivyoweza kwa muda baadaye akasema pana sasa ili agano la kwa mfano kama kafara na dhabihu za namna hiyo na nini na unasema zitaenda mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji pale baada ya hapo tutaingia katika ufalme wa Kristo eh. lakini Kristo hakuja akasema hivi vitu vibadilike hata siku moja eh tunasema katika Zaburi achukua Zaburi ya 127 twende Zaburi ya nane. Biblia nasema, Mungu akiangalia ndoa ya mme na mke anaiangalia katika katika lenzi katika macho yapi anasema hivi mkeo atakuwa kama mzabibu uzao yumbani mwa nyumba yako wanao kama michi ya mizeituni wakizunguka meza yako mungu taswira ya mungu ni mkeo ambaye ni mzabibu uzao leo ndiyo taswira ya dunia a naomba tuongee wote tuwe tuwe tuwe pesa wa maneno ya mungu Ndiyo taswira ya dunia anasema hivi ana nasema mkeo atakuwa chochote kingine hata atakuwa atakuwa ataku, ataku, na atakuwa profesa taswira ya dunia atakasome Ataka, sana hatuvioni katika maelezo ya Mungu niamuona mke na mume kwa sababu hiyo mke sasa atazaa peke yake anasema ni, ni mizabibu taswira ya e mtone unaweza kusema labda ni ya mambo ya zamani tu katika agano jipya tu katika agano jipya tu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 2 e, Timotheo wa kwanza mlango wa pili e, anasema mstari ule wa 15 Timotheo wa kwanza 215 tu so maana maneno yanahitajiki kidogo ku, kuyathibitishwa kwa maandiko so dunia ilishathibitisha uongo wake kwa njia nyingi na tafiti sasa sisi lazima tutumie maneno ya Mungu kuionyesha dunia kwamba iko e, e, e, kwenye upande wa mkosaji Timotheo wa kwanza 2:15 anasema hivi. 2:15 anasema hivi. Timotheo wa kwanza mbili 2:15 sema hivi. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo wa utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Alikuwa anamongelea mke. Kwaanaasema wake wasifundishe, wasiwapi ruhusa ya kuhubiri, lakini anasema mimi nikimwangalia yule mke uzao wake ndio unaompa e, wokovu. Si wokovu ule wa kwenda mbinguni, hapana. Yaani wa maisha mazuri, wa maisha ya utoshelevu. Eh, sio kule kwenda kuhubiri. Alikuwa anasema simpi ruhusa ya kuhubiri. Kwa swali kuhubi. dangany. Ila kitu kitakachomfanikisha, kitakachomfanya mambo yake ya mazuri ni ule uzazi wake. Sasa huyu mtu asiana ili ni hagano jipya Je, kuna agano jipya zaidi? Hakuna. Hakuna. Agano jipya inaongea kama agano la kale. Sasa, Timotheo wa kwanza tulikuwa tunaiona mlango wa pili, mstari ule wa kumi twende Timotheo wa kwanza tena, sehemu nyingine, mlango wa tano Mstari ule wa tisa nasema hivi. Timotheo wa kwanza. Na hili hii kanisa tutakuwa tutafika same front tukakuwa na majukuu mengi. Tu, hii kanuni tutaitumia na binti tuendelee kuitumia anasema hivi. Mstari wa tisa Anasema mjane asiandikwe isipokuwa umri wake amepata miaka sitini naye amekuwa mke wa mume mmoja hakuwa anabadilisha badilisha wanaume kama nguo Anasema ajamani jamani amemsha Jamani tumsaidie lakini tukajua kwamba alikuwa alishakuwa na waume wawili Anasema huyo tusimpokee Eh naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa ame ilekiwa amelea watoto Unaona kwamba kanuni ya ukamilifu wa mtu huyu mke ni tabia yake ya kulea watoto. Agano la jipya naimetofautiana na agano la kale. Wote pamoja umetofautiana na dunia Ndiyo sio. Amina, muone anasema wanaume pekee. Kila baba atwe pamoja eh? So wakati mwingine hii inahusu wanaume na wanawake. So ni wa wote. Eh, kwa hiyo tunaweza kuendelea sana lakini twende katika hoja ya tatu. Kwa hiyo tunaona mambo biashara uzao mpango ni hekima ya dunia ndani adui wa Mungu kimsingi eh yeah. e, muda wote ukisoma katika kumkumbura na nane nenda huko ni hu, kuongeza tu na nane ukisoma 62 tatu ukisoma sita ishirini Ezekiel 16:20 Ezekiel tano nimeenda ni haraka hata usipoandika tu. Tunalioa muda wote katika mistari hiyo japo inahoja hoja tofauti lakini yote ina uhusiano anasema Mkini niuzi kwenye ile kumbukumbu la 328 mstari huo ni wewe. Mki niuzi msipofuata utaratibu wangu kama taifa, kama watu wangu, kama kanisa, anasema nitahakikisha mmepungua sana. Lakini mki nifurahisha mkizishika amri zangu na kutembea katika nyua zangu na ku... anasema, nitawaongeza katika uzao na mtakuwa wengi. Ndao wote kanuni za kupungua kwa watu kwa nasema dunia ipungue ni kanuni za kidunia zinazopingana na kanuni ya Mungu. Eh dunia imezidi watu ni wengi wapungue. Eh ni kanuni ya, duni, ya duniani na shetani. Mungu ana Mungu watu wale wanaomuudhi. Na wale wanaopendeza huwaongeza. Hata katika Ezekieli 16:20, Ezekieli 16:45 hiyo hiyo tunaona kwamba muda wote ku kupunguza uzao ku hasa ni, ni, ni matendo ambayo anaendana na taifa au na watu wenye tabia za kikahaba kahaba kwa hiyo unapaposikia wanadama wanasema kwamba wapungue uzao na nini Ina, ni, ni tendo linaloonekana linamnyima jukumu la kulea yule mama na kulea anasema ndio kuna na kumfanya awe mkamilifu mbele za Mungu basi inampa uhuru wa kuwa kahaba Ndicho kijiolojia kwa yeye Zekarias patamda kwenda kwa kuna hoja nyingi sana unaweza kuzipitia zote kwa, kwa undani ndani kwa mistari yote lakini ndio hoja iliyopo na unaweza kubaliana kwamba hawa wote ma celebrity watu wakisasa, wa kisasa hawa watu wa kwenye matv e, Wanatabia kubwa moja sana ya kuwa anakipata kama mtoto anapata kama moja tu kaku, kama onyesho lakini inampa uhuru wa kufanya ukahaba wa kipimo chochote kile anachokitaka na ndicho biblia nacho, Amina. Amina. Hoja inayofuata ni ya tatu 3, mtaendea. Nasema na hii naweza nika nisiende ndani sana sababu tutazipata za hivi sasa. Okay. Biblia inajea mambo kama Nasema hivi. Roho ya uasherati ya yuda na mkwewe Tamari. Hem tuende katika mstari wa 12. Roho hizi tuzione. Hizi roho tukizisikia zina zinawaandama hawa watu tuzi uozo kujua na zinaweza kama unkia nani katika tetu wakati wote lazima tutumie hii hekima ya Mungu hii neno ya Mungu kuzishinda eh siku nyingi zikapita akafa binti shua unaona mtaka wake yuda e, yuda akafaridhika maneno anasema muda wa kufarijiwa na nini ukaisha akaenda kwa watu wake wakatao manyoya manyoya kondo kondoo huko timna timna ndo aliyomkuta Ndiyo liko mkuta uh, Samson eh huko Timna yeye na mwenyake Hira Mwadulami rafiki wa dunia huyo huyo anakaa naye hostel huyo wana. huyo uh, alishakimbia kwa wazazi ha, Yakobo hamjui Yakobo yuko kwa mshikaji eh wako getwa. hao eh na alikuwa mtu mzima sio kwa alishakua na watoto mpaka anawakwe eh? eh anasema usura ya 14 anasema basi akavua ngo na no, kabla hapo msana 13 huyo tamari akapewa habari kusema mkweo amekwenda Timna akate manyoya ya kondo zake basi akavua nguo za uja, ujane wake akajivika utaji akajifunika uso akakaa katika mlango wa Enaimu karibu na njia ya kuendea Timna ambako anajua mko wake atapita maana aliona ya kwamba Shera amekuwa mtu mzima wala hakuwe hakuozwa awe mku, mkwe mkewe eh ina maana yake ina, ina ujumbe mwingi mpya ni kwamba hawa ni watu ambao wana, bado wanaona thamani ya ndoa leo wao namwambia ndoa haina thamani yani mtu anaona kwamba amecheleweshwa eh? ndoa ni jambo zuri linakuwa baya linapokuwa linavisu na kuuana na kukatana na kuchukiana lakini kimsingi ilikuwa ni makusudi na hekima ya Mungu ya jambo jema sana kabisa eh kwa hiyo tunaona huyu mwanamke ana anavua mavazi yake ya ya ujane naona walikuwa na ni mira ya kuvaa kama ndugu zetu hawa leo hii alafu akajivalisha utaji huyu sasa ni mavazi ya kisasa eh? sikiliza kilichotokea msalati tano yuda alipomona alidhania kuwa ni kahaba maana amejifunika uso kwa sababu uso wake hakuweza kuona wangeuona ngemtambua eh kwa hiyo aliyomwona tu akajua kwa soo, mavazi akavaa mengine akasema ha, huyu labda ndo kahaba huko eh? akamgeukea kando ya njia akasema kwa hiyo akatoka alipokuwa anaenda akaingia kwake sasa akasema niruhusu niingie kwako Maana hakujua ya kuwa ni mkwewe akamuuliza utanipa nini ukiingia kwangu akasema nitakuletea mwanambuzi wa kundini naye akamwenza je utanipa rehani hata utakapomleta akasema nikumbe ni rehani gani akamjibu pete yako ya muhuri na kamba yako na fimbo yako iliyo mkono wako. basi akampa akaingia kwake naye akapata mimba akaondoka akaenda zake akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane tena anavua ngoza kahaba anavaa tena ngoza kawaida e, na kuna utaji leo hii kuna uh, uvaa watu wanavaa mataji taj ni, ni ya, ya, ya okay ina mambo mengi ndani yake Eh, namba mambo mengi ndani yake. Leo hizi nywele za kina mama zina utaji ndani yake. Anaenda nasuka suka nywele nao kwamba hizi nyingine anajitwisha mpaka huku juu. Hii haikuwa taswira ya huyu mama kabla, mpaka alipovua kava vile. Eh. Anaenaya, sasa hoja toyeangalia hapa ni roho za watu wawili. Wote wanafikiria sehemu moja. Tuwe makini. Yuda baada ya kutoka hapo nyumbani kwake, alipokuwa huko, ndo labda ndo deleva amepeleka gali mbali, anatafuta makahaba macho yake nje kwa nje. Huko wake naye alipopata taarifa nyima kwa wazote vile Yuda ninavyomjua baba mkwe huyu. Akisha toka tu nyumbani, taarifa tunazipata. Unajua mara nyingi mtu na, anakatoka anaweza kufikiri baba hajjulikana anachofanya. Akiwa huko, anafikiri yuko peke yake. Na ni makosa makubwa kwa sababu mtu unaweza hata usijjulikane unachofanya, lakini uweze kujificha mbele za unaficha manadamu. Kwa hiyo inaonekana tabia za ayuda zilikuwa zyenekana kwa mke wake. Anasema nikishapita tu mbele zake na utaji na nini ni atani atatafuta kahaba huyu na nini. Kwa hiyo eh pia pia mambo mengi tunaona hapa eh. Nikasababisha nikaanzisha fundisho jipe ndani ya fundisho. Eh, limo humo eh. Kwa hiyo tabia za na, na huyu mwanamke naye anavaa ana, ana mavazi yenye taswira kukahaba. ya kikahaba yanaweza kumfanya Yuda afanye nini? Ah, ahisi kwamba huyu yuko tayari. Leo hii niseme ukweli. Hakuna mwanamume yote hata kama ni ni mkware kiasi gani lugha ya ukware eh? Najua wengine hawajui. Nashukuru kwamba nikisema kwa wakubwa tu wanajua. Hata kama akiwa mkware kiasi gani. Hawezi akajaribu kwa mtu ambaye hajafanania fanania uvajwa. Mavazi tu ndio ujumbe. Tunaona na haba ni mavazi anavua haya anavaa haya. Hii ndio mungu ninatu hukumu sana kwani. Bana ina tufundisha eh? Natufundisha. Nitufundishe. Kwa hiyo tuwe tayari kujifunza haya mambo eh? Tunaona pia eh, eh. Donald kasema sasa mavazi gani? Mavazi katika kitabu cha mithali kusutufu, Kwa ajili ya muda nitafunga baada ya hapa. Mithali mangu wa saba anasema mstari ule wa 10 mpaka 12. Mithali 7:10-12 kumi anasema hivyo. Kumi 7:10 au 12 anasema. ni mstari anasema aise eh, anasema nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja si na akili eh huyu ni kama yuda wewe japo alikuwa kijana sasa eh akapita njiani karibu na pembe yake tunaona ndio hivyo inatokea kwa yuda anapita njiani akaishika njia aiendayo nyumbani kwake wakati wa magharibi wakati wa jioni usiku wa manane gizani haya matukio ya jioni ya eh na ndivyo ilivyo eh na kazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwerevu wa moyo ana kelele na ukaidi miguu yake haikaa nyumbani mwake mara yuko katika njia kuu mara viwanjani naye huotea kwenye pembe za kila njia ndivyo ilivyokuwa kwa huyu mwanamke na hata Yuda naye eh ilikuwa kwenye njia eh mtu aliyetulia nyumbani hivi havitokii nyumbani vinakuwa kwa mtu aliyesafiri eh Ujumbe wao ni makini. Tuko kwa windwa na roho kitafu kama hii. Lakini roho ni zetu hii unajua wanakuambia kuna roho sijui ya kitu gani. Anasema watu wanajaribiwa na roho zao wenyewe na tamaa zao. Ndio Biblia inasema. Wana zema, ni roho ya shetani, siji ni roho ya namna hapana. Zile roho zinaishi ndani ya miwa ya wanadamu. Shetani tunachofanya anakufungulia macho anasema angalia anakutolea dirisha tu anaku anakutolea, anakutolea mavazi ma, ya kujifunika na kuwekea mavazi ya kikahaba. Kwa hiyo kuna mavazi ya kahaba. Hemu tuulizane. Unadhani mavazi ya kahaba e, hayapo leo mjini? Yapo. Kwa jina la kupendeza, kwa jina la kisasa. Sasa Mungu hayasemi vizuri. Mungu hatumii kauli nzuri. twende katika hoja mbili za kufungia. E, na hii nita, nitasoma sehemu moja na nyingine ni nita, wakati mwingine lakini tutaelewa. Tuta Inasema hivi. Unafiki wa wanadamu na na tabia ya kujipima sisi kwa sisi. Jamani kuna kitu kibaya. Hiki naomba tu, ni tabia yetu wengi. Mimi nafsi nkasema niko katika hili kundi. Eh labda sio sana kiasi hicho lakini ni, ni kitu ambacho kinaweza kutuangikia wakati wote ule. Kutabia Kuta, ya kutaka kujipima na wengine ili kusudi tujaralishe uwema wetu. Eh huyo mwenzangu bwana eh analewa pombe anaishi huko eh kwenye mama pombe lakini ah, yule baba hana shida ye eh, anachukua tu pombe zake na nyua nyumbani kana kwamba huku kunywa mapome na kulewa nyumbani na kutukana nyumbani ni jambo jema sana haijalishi pombe ni pombe uzinywe kirabuni lakini kuna watu wengine wanahesabu ah mimi siendaki mimi bwana eh mimi bia zangu ni nne tu tatu tu sizidisha si, si, si, hapo si, si, si, si, si, Yaani wanajaribu kujilinganisha. Unaweza kusema sasa huu uh, uh, Juma anatoka apo. Tutaona hapo ndani huko. Eh, anasema huyu Tamari huyu ni mwenye haki kuliko mimi. Tamari hakuwa mwenye haki vile vile. Ila kwa sababu wanataka kujilinganisha wao kwa wow. wao, basi anaonekana ni mwenye haki. Sivyo hivyo. Eh, mwingine anakuambia ah ye jamaa mezid bwana. Yaani yani, ana ana, ana kila mji. Lakini yeye anataka awe na kama tu ambako labda amekaficha Mungu anasema hata mmoja nikosa vile vile. Eh, hem tuosome kwa turudi katika maneno sasa tuangalie hii mistari inatokea wapi. Eh, tusome mstari wa 19 mpaka 26 nenda haraka sana. 19 mpaka sita. Anasema hivi. 19 mpaka sita anasema hivi. Akaondoka akaenda zake akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane. Yuda akapeleka yule mwana mbuzi kwa kwa mkono wa rafiki yake mwa dulami yule yule anaemsaidia kufanya vitu vibaya wakijiweni huo huyo ni wa... eh? hira wewe ili aipate rehani mkononi mwa huyo mwanamke lakini hakumkuta akauliza watu wa mahali pale akisema yuko wapi yule kahaba aliyekuwepo elinaimu kando ya njia wakasema hakuwapo hapa kahaba akamrudia yuda akasema sikumuona mu... si na kwa hiyo alikuwa anataka kupeleka mbuzi ili kusudiwa kuombwa vile vitu yake Eh ana hakuna kabla mithaibu. Eh inaleta hofu. <tose> Vitu vyangu vimeondoka, nimepotea. Eh. eh. Yeuda akasema na na aichukue yeye tusiyetakiwa eh tusije tukatiwa aibu. Tazama nimepemelekea mbuzi huyu wala hakumkutana na sema hii sasa inatutuletea aibu sasa. Eh hii, kitu sio kawaida. Eh alama zetu, uhuri wetu, eh, nini anavyo hii aibu. Eh ansemempekea zawadi ile au makubaliano tuliofanya hayupo. Sikiliza kinachoendelea. Ikawa baada ya miezi mitatu, e, unajua kosa hali una, tunaweza kutenda dambi leo kesho ukaona uko salama. Hilo tulijua na wiki kapita. Mwizi ukapita lakini inaweza kaja hata baada ya miaka mitatu. Lakini hapa ilichelewa kidogo kaja baada ya miezi mingapi? Leo hii ukimw hauji kesho yake. Mtana kimaliza baadae hata wanaanza kupima baada ya anakuwa na ofu, kitu. Eh, inakuja baadaye anasema ikawa baada miezi mitatu Yuda akapewa habari kwamba mkweo tamali amefanya uzinifu naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema mtoeni akateketezwe. Alipotolewa alipeleka watu kwa mkwewe akisema mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivyo vya akasema tambua basi. Vitu hivi ni vya nani? Pete hii na kamba hii na fimbo hii. Sababu ni ushahidi wanaita red handed. Yaani wewe ushahidi uwezu kwa wa popote pale alama ni za yuda fimbo ni za yuda kila kitu eh yuda akafikiri akasema yeye ni mwenye haki kuliko mimi kwa kwasi kumpa shela mwanao wala hakumjua tena na sababu za uongo hapana yeye ni mwenye haki a, ni kwa sababu nimemhukumu dhambi kufa wakati na mimi nilistahili kufa kama yeye kwa sababu tendo ninalotaka la kupata mimba kwenye uzinifu na mimi ni kimsingi ndio ni kim Kwaaya akasema mimi yeye ni mwenye haki uko mimi. Sasa kuna hoja mbili ningeweza ni, ni kuzitenganisha lakini sikuwa namdalikaona niziunganisha pamoja. Hoja ya kwanza ni kwamba hii ni tabia ya kuhukumu eh kuhukumu Mungu anasema si, sina muda wa kuligusa nisha ligusa sehemu na nitarudia. Ni na na mstari mingi lakini kwa ajili ya muda sitaligusa. Mungu anasema toweni hukumu ya haki. Yesu anasema katika Yohana 7:24 Anasema kama unaweza kutoa basi usihukumu. Ni na kumambia mwalimu kama hujui somo fulani usifundishe. Lakini Mungu hajasemwa kwamba watu wasifundishane. Munda wote mungu anasema fanye anasema kutenda haki na hukumu kumpendezwa Mungu kuliko kutoa sadaka. Kwa hiyo Mungu akakataa hukumu anachokataa ni ha, ni hukumu kama ya Yuda. Ni hukumu ya unafiki. Kwa hiyo kuna hoja ya unafiki. Lakini hoja ya pili ni kujilinganisha akamwona tamali ni mwenye haki kuliko yeye wote hawana haki. Eh, hii ni tabia wa, wa Kristo tu, tu, tu, na wanadamu wengi tunatoka kuiona kwamba mtu anaweza akasema mimi silewi pombe klabuni lakini narewa nyumbani. Eh mimi sifanyi eh, sina michepuko saba lakini naye eh, miwili kwa hiyo ukuda mitatu katikati akaona labda Mungu Biblia uh, inakataa. Anasema katika a uh, katika wakorinto wa kwanzaikusudi tufunge hii hoja tuithibitishe kwa maandiko wakorinto wa, wa, wa kwanza wakorinto nimesema ngapi wa kwanza twende wa samani wa pili, samani. Wa pili wa kumi. Eh, eh, hii ni hoja muhimu sana kuje unaweza kusema saa tujinganishe na tujinganishe na maksudi ya Mungu nani ndio Mungu Mungu anasema iweni watakatifu kama wa wa Mungu anasema ukitaka kujua ni mwenye haki angalia neno la Mungu limekukupa haki ile lakini sio kwa vile mtu ni mchafu sana au kama mchafu kidogo halafu ukasema mimi angalau. Hapana Mungu hapendi angalau. Anasema kuntotoa 2:10, sura na ya 12 anasema hivi. Kwa kuwa hatuthubutu kwa kuntotoa 2:2:10 eh 12 anasema na hivi. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe eh kwa kwa ufupi ni kama, kama yuda, ni msifu yule mwanamke kama ni mwenye haki. Eh, anaendelea anasema wala kujilinganisha nao bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao kwa nafsi zao na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili. Hii habari inahusu Yuda alichofanya au haihusu. Eh alijilinganisha al, al, al, al, al, al na wenzake. Lakini ukiwalinganisha na eno la Mungu huyu ni masharati na yule ni masharati wote wanakosa sawa. Eh, au moja anakosa kubwa kuliko mwingine. Eh au nayo mawili. Uh, basi hoja ya mwisho ya ni fupi tu inatuwambia e, inenifupi tu inasema eh inatuwambia habari za tuliona e, na kwa ajili ya muda tutui okay tuipitie utasoma mstari kama mimili kia kufungia Anas, inasema ile hoja inasema eh hata ndani ya ovu Mungu hujitwalia wacha Mungu wake mungu we Mungu hujitwalia watenda kazi wake Ee Mungu hatafuti watakatifu peke yake. Mungu anatafuta watu walio tayari kutubu na kugeuka na kumfanana na kumsikiliza. E. Ukisoma kwanza mstari twende wa 27 nasema ikawa wakati wake wa kuzaa. Okay, si sihitaji kwenda pale. Tunaona yule ile mimba ile ya uovu ile ili watoto wali kuzaliwa Perez na Zera. Perez alitoa mkono kwanza. E, e, ama hapana Zera, Zera alitoa mkono kwanza yule e, mzalishaji eh au bug yake nini midwife kwa Kiswahili yake nini mkunga salama yule mkunga akamweka alama akisema sasa huyu ndo anazaliwa kwanza akarudisha mkono peresha katokea akazaliwa moja kwa moja akasema we una mambo makubwa wewe wewe ni kama una, ni kama mtu alikuwa anaendesha gari alikuwa alikuwa nyuma akampita mwanzo sasa huyu peresi ndo alizozaliwa sasa hiyo ni kama tu Mungu alikuwa anaonyesha alama kwamba kuna mambo makubwa yatatokea. Huyu Peres ndiye anokuja kumzaa Kristo kwenye ukoo wa baadaye. Eh, ukisoma katika twende kwenye matayo tusome sehemu mbili tu kwenye matayo tufunge. Eh, Mathayo 1 tu. Tusome kitabu cha matayo mlango wa kwanza, bibi anasema Matayo moja eh mlango wa wa kwanza wa matayo na mstari wa kwanza na watatu na tano anasema. Eh eto tutakuwa tumemaliza nasema nasema kitabu cha uokoa Yesu Kristo mwana wa Daudi Mwana wa Ibrahimu Ibrahimu akamzaa Isaka Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akamzaa Yuda na nandu, e, na ndugu zake Yuda akamzaa Peresi na kwa Tamari Tunaona wale eh Tunawana mbele anasema Peresi akamzaa Estro Kwa unaona hiyo, hiyo tukio li, la uovu linatoa nini linatoa uzao ule uliokuja kumzaa Kristo. Mm. Mungu angeza kutafuta watakatifu wengine lakini akasema na hapa na hapo na uwezo wa kujitwalia watu wangu kwa sababu ni nyombo vyake mstari wa sita anasema hivi mstari wa sita wa sura ya leo anasema hivi Ah wa wa, wa, wa mwanzo samani wa, wa Matayo samani Matayo 1 nimeeshaanza kufikia kubaliza. Anasema Yesha akamzaa Daudi, Daudi akamzalia akamzaa, akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria eh uchafu mwingine tena Eh, eh, na mbele kidogo tunaona pia na juu kidogo kuna mstari wa anasema Salmon akamzaa Boaz kwa Rahabu. Tunaona Rahabu alikuwa kahaba vile vile. Kwa tunaona watu wachafu wachafu ambao walikuja kuwa sehemu ya makusudi ya Mungu. Maraki ni nini? Eh, tayari kumtumikia Mungu hata katika uchafu wetu lakini hatutaka katika uchafu. Mungu katika, anatuchukua katika uchafu. Anatuona tunastahili anatustahirisha zaidi anatusafisha na kututakasa na sisi tunakuwa tayari kutakasika tunafanya kazi yake pia eh tureshi hapa Mungu akubariki Nakuwa mimi na kushukuru neno hili baba asante kwa mlangu wa leo asante kwa kazi hii Mungu wa mbinguni bariki watu wako bariki kazi hii mfalme wa ajabu bariki na watu wanaotufuatilia kutoka mbali Mungu tunaomba neno hili kae nikatufundishe e, likaongeke katika moyo ya kujifunza na ili tayari Mungu amekulingana na kutimiza yale makusudi ya wewe kutupa maandiko haya. Tunakushukuru falme eh, ya Tukijua Mungu eh, umetubariki na kutupenda na zaidi ya kutupenda katika jina la baba Mwana Mtakatifu tunamwendelewa kupokea. Amen. Amen.